Де просто утримують звірів Людинець у даному разі До речі, ви, Назарію, теж не дотримуєтесь ієрархії Відкрили кілька заповідей і впали в гординю Відразу забажали голготи, хрест несли на цецину, А весь шлях не пройшли А тепер відповідайте мені, пане Кравченку Я не знаю, перебив професора Назарій «А, ви так?» – розсердився професор. «Сім років рабства». Ще сім років Назарій карався на каменярні. Його били наглядачі. Він схуд до самих кісток, він трохи помішався в розумі, але коли знову постав перед екзаменатором чорноконським, то з подивом відзначив, що до нього не лише повернувся здоровий глузд, а й став він навіть ніби розумнішим. «Пане Кравченко, пане Кравченко», – докірливо похитав головою професор, «як ви могли так легко попастись на мій професорський гачок? Скажіть, якою є друга заповідь вашого декалогу інію світла?» «Знай», – відповів Назарій. «А ви що мені сказали сім років тому?» – іронічно спитав професор. «Сказав, що не знаю», – чесно відповів Назарій. «Тому не гнівайтесь за сім років суспільно-корисної праці», – посміхнувся професор. «Але продовжимо іспит. Скажіть мені, пане Кравченку, якщо ви людина, і якщо так стало, що потрапили в перехрестя часу та простору, і мусите там існувати, що для вас має бути само собою зрозумілим?» «Що час сам по собі, а простір сам по собі», – невпевнено сказав Назарій. «Ні, одиниця з мінусом». Похмуро сказав професор, але є один плюс. Який плюс? З Надією в голосі спитав Назарій. Плюс сім років рабства. Ще сім років цивілізований чоловік кінця ХХ століття довбав камінь і вантажив його на підводи в якомусь незрозумілому історичному часі. Наглядачі тут били фахово, як у концтаборах середини ХХ століття, але їжу давали примітивну, як у стародавньому Вавилоні. Інструмент був залізним, але одежа майже привісно-общинною. Дива. Але про дива Назарій міг думати лише перші кілька днів, а затем геть утупів, опустився до тваринного існування і зосередився лише на болю від биття, на короткому сні, на злиденній їжі. Нарешті минули і ці сім років. Назарій сидів на шкіряній канапі у кабінеті професора Юра Чорноконського і пив каву з кондяком. Він був худим, як кістяк, обтягнутий шкірою, проте не виглядав на хворого. «Отож, двадцять один рік навів тар істини», – сміючись сказав він професорові Чорноконському. Це поганий результат, Назарію, сумно сказав професору. Ви не пройшли кваліфікаційний відбір, вам ще довго і тяжко доведеться вчитись. У перехресті часу і простору мудрий має само собою розуміти, що минуле вже минуло, майбутнє ще не настало, є лише вже й тепер. Це так просто. Але цього ви не сказали, хоча й знали. Але одним ви можете втішитись – «Тим, що я на 21 рік перемістився в майбутнє?» – перебив професора Назарій. «Ось ще одне свідчення, пане Кравченку, що вам треба більше знати. А ви не знаєте, що 21 рік на вівтар, як ви кажете істини, минули в іншому часовому відтинку?» «Але ж я страждав по-справжньому?» – вигукнув Назарій. «Так, але на календарі зараз 2 травня 1997 року «І ви залишитесь у цьому часі», – сказав професор і додав зловтішно. «Лише трохи схудлий, але як компенсацію повідомлю вам, Назарію, добру вість, якою ви можете втішатись», – знущально підхопив Назарій. «Так», – серйозно сказав професор, – «ваші десять заповідей мають право на існування». «Все, до побачення, ви вільні». Назарій розгублено сидів на канаті. Все, пане Кравченко, сухо сказав професор, можете йти, вас більше ніхто не затримує. А що далі, розгублено про Назарій? Нічого, вже трохи м'якше, сказав професор. Ви маєте право з'явитися ще раз, через сто років, а поки що йдіть, доживайте це життя. Можете далі грати роль пророка, проповідувати, розбудовувати свою секту іні світла.